Nafahamu historia ya wabembe na mbwembe zao. Wanajita taifa teule la mungu. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze mime naitua Ananias Edgar. Hapo mwanzo alikuepo mtu mmoja alihitua jinalake Ikungu Ele. Ikungu Ele alimzaa ikama pele. イカマペレ、ア be、e、a ワザ w ムテレカ、ベンベ la レ、ナ b e カセ e w ロ、ムテレカ、d ンド、ババ、ワカビ y ラワレガウォテ、ベンベーセレ、ババ、ワカビラ、ラワ、ベンベウォテ、ナダダヤオ、a n カセー、ボロ、ママ、ワカビラ、ラワ、バングバングウォテ、ベンベ b e レ、ア b e ザ b e ンベ、ワベンベ、ナ o ボンド、e ベンベ。 Bembe wa Bembe nauzawake walikuenda kuijaza Congo Brazzaville. Wako Jimbo Lapointino na wakati uzawambo ndoa wa Bembe ndoha wa walio backi Congo diarasii. Lakini pia mbo ndoa Bembe alimza mumie wambende wambondo. Huyunae akawaza sanguikama bulambo. Amoni amewa na Luamba muenimputu. Wakijaza fizi na wengine kuvuka hadi kigoma na mo karuna kumina tatoo tena kwambi gu wakisunguki ya Burundi. Ukienda kigoma hadi leo utawakuta wabeme wengine tu wakivua na kula samaki na ugari walowe. Halafu samaki wakuchoma na chumbi kwamba ali utamuakeza samwe. Pale kigoma wengine wanajita wamanyama na wakatokea kanda Congo ukijita manyema watakuja gaje. Kimsingi Kongo, hakuna kabila linaloitwa wa manyema ila hakuna jimbo la manyema. Anyways, jambo la msingi ni lilotaka kusema hapani kwamba. Wabembe wanahusika sana karika uwepu wa midi ya kigoma na ujiji. Hata jina la kigoma alimitokana na mbembe moja hivi kutoka nchi ya ubembe. Aliitoka goma wa kabila la wagoma. Lakini pia hata alikomboa miji ya kigoma na ujiji enzi za vita ya kwanza ya dunia ni mbembe kutuka tarafa ya fizi. Aliitua Mbavumoya. Mbavumoya ambali na kigoma alikomboa bujumbura, tabora na mahenge morogoro. Hamekufa mwakelfonyi 1982 bila ajina kubwa pale Kongo kwa sababu nabi haanaishima kwao. Tanzania atulimwenzi kwa kweka sana mlake pale posta. Style yaki ya kupigana kwa kushtukiza ndo ilibadili mfumwa kivita duniani. Maana enzi zile walikubaliana vita itaanza sa fulani lakini mbavumoya akakata. Hakaanzisha style ambush. Wajerumani wakalishwa chini kinyama. Tatizo la ambush hato ukiwa na mashine gani, mwenye rungu wana kukalisha kiraisi sana. Walinda amani wa Saudi-Sudani na Kongo ananielewa vizuri. Lakini pia hata kunyele vita ya pidi ya dunia ambavu moya. Halifanya maajabu hadi serekali ya mkoloni ikampaheshi maepiche yake kwenekana kunye note faranga kumia benki kuyabeli jam Kongo na Ruanda-Urundi. Haliwatandika wajirumani sana. Hadi leo wajirumani hawana hamna ikikichwa kilicho shiba supi ya samaki wazi watanganika. Sope ya Samoa kininzu ri kuakilia ubongo na afya mui. Kule ni Samoa kwa nangu mpunguzewiinga. Mambo kadiki nchini ya ubembe yalianza kuwaribika siku wa koloni yifuatiamu. Wakachomam kuki kwenye ustariabu lioyingwa tangu karne na karne zilizo pita. Wabembe wanasema wowo alingia Afrika kutokea Israel mwa kemi yatanobadia Kristo. Wanajieta wa Israel kutokea Bethlehem. Kwa wale msiojua ni kuamba Bethlehem, maana yake ni nyumba yenye mikate House of Bredi mjihuo ulijengwa na Saluma mjikuwa Kalebu. Kalebu ni mtu mweusi ya nezungumziwa kwenye Biblia takatifu. Kalebu alitoka katika uzawwa yetro mtu mweusi pia na baba mkwe wa Musa. Kwa hiyo wa Bembe ni uzawwa huyo Kalebu anasema Jerumaini Miki Maku Mbembe ya naishi Kenya. Kutokea Bethlehem wabembe waliingia Misri, Sudani, Togo na kuibukia muambao muamto Kongo na kuanzisha nchi ya walioita ese ebalo ya mbembe mbondo, yaani nchi ya mbembe, badaye nchi hiyo iliitua alembelembe, katika nchi hiyo walisema hano hale etanga、yani、ya niya kwa kibembe. Yani hapa kuna kiasike kuuacha majeru tuama yuonyiki na kirifu wakapaita mahalapale etanga yani ya jina tanganyika likazaliwa anasema Johny Marie Mshikana Wambeko kumbwe hatana neno tanganyika ni lakibeme kongatia zihapo lipo kama na wakubaliwa beme kama muna penda fizi yendele. Muache kukimbilia bulaya juu, babembe, muna letahaya juu ya uvivu yenu. Kila mutu anaanza penda kwenda mutaachia banyamulenge mashambazenu. Kisha miaka mutalia tena eti banyamulenge, bana bava mia ukumbuke ingali mapema. Halisema mutu ya Kongo. Jamaa moja halinichekesha kweri, baada ya kusikia hawajamao mitoka Israel, halisema, ah, Haki ya Mungu mubembe, Murisha saranyi ya Muritoke Goriyati, Mkoloni aliwavamia na kuifanya nchi ubembe kuasemia Congo diarasi, yamaha wakukubali kiraisi, wakapambana nae kuamarungu, panga na dumba, ubembe ndio sehempeke diarasi ili watu ajiashwa koloni na kuweka historia ya kutota walivaki wa zeme. Ushuja wao ndo ulisaidia arithi yao kutunajisiwa sana kama sembu zingine Hata arasi limalizao hazikuporua kwa kiasiki kubwa kama maino mengini ya diarasi Hata hivyo mwaka ilfungi mea 931 ya wazungu walifanikiuwa kuikali ya ubembe Wakabadilisha ajina lanchi yao na kuituwa tarafa ya fizi Kutoka na nafisi wengi waliokuwa kunye misitu ya ubembe Wazungu ni wakorofi ya ise Yani, unaipa nchi ya watu hazia tarafa, halafu unaipa jina la wanyama tena fisi. Kama hiyo aitoshi wazungu, wakaigawa tena tarafa ya fizi katika vitongo jivitano, yani lulenge, ngajia, mtambala, tanganyika na itombwe. Haya, madharau ya wazungu ndo chanzo cha moto kuwaka fizi hadileo. Wabembe wanasema wanaamini hadilewa Afrika animali ya wazungu hivyo hawanabudi kukumboa. Fizi ikajenga heshima ya kwa kitovu cha harakati za uhuru nchini diarasi hadipati sulumumba kukamata nchi. Mabepari ya kamua. Mobutu sese seko kuku nguendwa za banga haka inge kulu kuendeleza masla ya wazungu. Wabembe wakazamahi haiuwezekani. Wakaanza kulala nae mbele. Motu kawaka kati ya mubutu na wabembe. Wabembe walitumia mkia wangombe kuangusha ndege za mubutu zilizo jaribu kuenda kuwa piga. Wakati mwingine walicheza na teknolojia yao ya asili kuzilekeza ndege za mubutu kuwa piga skadu wa mubutu. Mubembe alitumia nyuki kuwa uma marubani na kusebabisha ndege kupoteza uwelekeo hadi kuanguka. Teknolojia ya nyuki hata alitikidanka wa singida Tanzania alikuwa na ayo. Yule mama alitumaniyuki kwenye kuwa umwa wazungu tu sisi tuko mauapi. Wafrika Wa tu amke tunaiyo mengisana. Wabembe kuwasayansi yandumba aninoma. Wow wanasema ni zawadi kutokea kuwa mungu. Hadilayo jamaa wanazodao kipaka kwa risasi zina dunda. Dawa hizo zilikuenda na masharti makali sana. Kukutakiwa kuamchafu kwa namna yoyote ille. Sijui kama wabembe wa siku hizi wanaweza, mbembe halisi hakutakiwa kuchanganya damu. Mwiko kuowa au kuolewa na watu wa mataifa. Siku hizi na waona wabembe wa kichil na watoto wa kizungu pali marekani na Kanada. Saza sijui kama hizo dawa zaweza kuwa kinga tena. Wanasumbua sana wajema, marekani wanatupua sana jela. Laurenti Kabila Munyewe Ariunganawa Bembe Irikumwangusha Mobutu Ariengeo Bembe Mwakafonimiatisa Stina Saba Akina Lutene Generali Achingawanyasa k a n a, a 67, l i Anzurun An Abedi Masanga Lutene Mario Amisluindi、ja ja e、ge. i m e j a Asende Lumeme Tangania m e j a Enyoni k a n a l i Labati Kienge Generali Karis Generali Shaba Nindalo, Chali Nisimba, Floranti Baombwa na waganga wa ubeambe wakampasapoti ya kumtafuna mabutu wakadunda kwa sababu mabutu nae alikuwa vizuri kwenye dumba. Walivo shindua kumfurusha mabutu kabila alikimbire zake Tanzania. Akiwa Tanzania, aliyachana na mishe za ukumbozo wanchi na kuingia zake kuni harakati za biyashara. Kabila aliruditena ubeambe kumungua mabutu. Wakati huo alikuenda kufaziliwa kagame, Mwaseveni nani yare? Inshwe niwele kuhivi. Bada yamawaji ya kimbari inchi Rwanda, mwakilfoni miatisa tisinane. Zaire iliyekuta kadi kama Gugoro na Rwanda. Ni bada yawa piganaji wakihuto interahamu ya wa kuchimbia mashariki ya Zaire na kutumiya makambi wakimbiza kama biza kuivamia Rwanda. Lakini pia wali Shirikiana na Jeshi la Zaire kuanzisha Kampenya kwa Shambulia wa Kongo mami wonyasiilia ya kitu siano、yani、wanyamulenge. Hali yao wasema kati yani hizo zimbiri ikiwa kubwa. Hadi yokuhushe na risasi ille Septemba mpaka Oktoba mafunzi miamia tiza tisina sija. Na huo ndookuwa mwanzo wa vita ya kwanza ya Kongo. Katika vetahiyo Rwanda na Uganda, walimtafuta mtumiaji siri ya Congo ili awe mwanvuli wakumpindwa mawuto, na kisha kuanda akani ya watu si watia Afrika, wakampata laurenti kabila, kabila akarudi ubembe kwa mara ya pili, wazee wakampokea tayari harakati za kumpuwa mabuto madarakani zikanza, waganga wakibembe waliyokata kumungamko no mabuto walipigwa risasi. Wahenga wa ubeembe wakasema yengwe watabola ikungu nubunge oloa. Wakiwanamana kwamba wakatu wakiangazi mende hula nyasi za nyumba. Akithani anamkomua mwenye nyumba kumbe wanajikomua wote kwani wakatu wamvua watu watanyeshewa. Kosa alilofanya kabila ni kwa danganya wa bembe kwamba wamungi mkono katika vite kumundo wa mubutu na endapo watashinda basata wapa uhuru wanchi yao. ウンベーカミリウォンチアウエウベンベタングンズ b ゾウキムベアリゼヒオウベンベタヤリカビラアメプロミスクワポ a ウムトマヤニカガミナムセヴェンマクバリアノエネウエエコバレアカビラアコアライスアリタケワコウウソウメコアミウエリアケフカスカ a ニナ k a z i y ニ w a t マカ i k ワトシ k, k a r w ウ n ンダ Burundi Uganda Somalia Ethiopia, elitwe ya na Tanzania, huo ndo ushenzi wa wanasiasa. Kabila aliwatumia akina kanali kayumba Sebastian, Lushano. Generali sikatenda na generali dunia kukamilisha lengolake. Na baadae kwa tupa kama maganda ya ndizi, waze wakibembe walitumia ndumba kualinda vijano wa sishambulio na risasi. Mijana waliweza kukimbia zaidi ya kase magari ya kijeshi. Enzi hizo ubembe ilikuwa ubembe kulikweli. Walimuomba mungu na majibu ya natoka siku hiyo hiyo. Kama kuna nja, walimuomba mungu abeka pungu muami wa malango na wanyama walishuka vijijini. Kazi nikabaki kwa ukuburulika na kito weo. Kwenye ile vite ya mwaka ufonyi mea tisa tisina sita, kuna familia zilivuka ziwatanganika kuenda kigoma na burundi kwa kutumia mkeka. Waze walitendika kitu ziwani na kuvuka mpaka tizi. Hatimae mwabutu, haka furushu anchini, kabila haka ingeikulu, haka saliti ahadi. Kabila aliwasaliti ya kinakagame na museveni kwa kusema kwamba, makubaliano yale ya kurusu mikoya kifukazikazini na kifukusini kwa makaze watusu kutoka rwanda. Burundi. Uganda、Somalia、Ethiopia、e、Eritrea、Natanzania、y a r、uh、i c o、e、m a k u b a l k k wa i a n o ya Porini, n a k wa wa w a m b a y e Hakuana m a d a r a k a Yakuzanchi.Alismahakata, e k u e p u Kamkatabale Mera, k a m o r i v o i t u a l a Kinelitaka Hilo, r i p e r e k u e Wananchi, w a Kupitia Bungay, Iwananchiweniwamue.Nacopande, y a Wawa Bembe, Ariwambia, Hawana, Kili. Ati mbembe yalikaribisha mnyarwanda hadichumbani kwa keleo, mnyarwanda anamchinja mbembe kama kuku, loo. Wabembe wakawapilipili kwenye utawala wa kabila. Kabila akawamkali kama simba. Alitembea anafalusafa za Nicolo Machevelle kwamba viongozi watumienguvu. Iri wabaki madarakani na kulinda heshi mazanchi zao. Pia Machevelle anaumba viongozi wawu unyibusara na itakapuitajika. キーラーアリオネシャフィオコフィオコリラ i リワ。Vijana ワリオ i サイディアカビラクインゲイクルウアカンザクファキマジャブウキーラーアリアホギュウベンベクジュテングアリシュグリキワカマリフ a カワイダエヴィオン a ズオニマシャカワナコタフュナコマサレイマパネアタイファー。ノウアワナサマヘヴィオアリオシンドワカワマリザラウンティカビラ i z リ n ジャ r マリズオンアン k レ j o s ワケ h k セフカビラ。 Uhasama kati ya kabila na wabembe ukakumaa katika arithi hiyo iliubarikiwa utajiri wa kutupa andani ya masikini wa kunuka. Generali sikatenda hakaenda kuwa chinja wakatange ambao ni wauko wa kabila waliokuepo kule ubembe kisha katanga za hatarani. Tulikusaidia na sasa wajinua sasa utajua sisini ya kina nani. Tunakuambia hivi tulichokupa hakiwezi kudumu. Safari ya kabila kuerekea kuzimuni kashika kasi. Januari kumi nasita mwakelfumbili na moja Royce Kabila ka pumzicho koresa sasa moto zilipigwa na Rashidi Muzelle, mlinzi waki kabisa. Januari ishiri nasita mwakelfumbili na moja Joseph Kabila akateurwa na bada kuchaguliwa kuwa Royswadi ya Rasi Congo. Kuna wabeme wari moana Joseph kama mtu wa okuasababu alikuia ubeme. General Silvester Luwacha mkuu wa majeshi nzi hizo ndoa alimchagua Joseph kuwa rice. Hatayeviokuli tokemngonga numkubwa kati ya Luwacha na sekatenda. Sekatenda alimwambia Luwacha acha mo Bembe au rice badala ya kumueka Joseph. Kwanza si omtoto wa Kabila, lakini Luwacha hakukubali. Joseph Kabila akakalia kiti na kuwakomeisha wa Bembe. Kikubwa alichokifanya ni kurejea ili ahadi alivunja baba yaki kabila ya kuanda kanani ya watusi katika arithi ya ubembe. Sisi ni watu ambao mpaka sasa tunapigania arithi yetu isichukuliwa na watusi. Sarekali ya kinshasa imijaribu mbinu nyingi lakini inendeleaji kushindua. Tumipigana sana na sarekali ya kinshasa. Wakishirikiana na watusi ambao wamisapotiwa na mataifa makubwa kama marekani lakini wanadunda. Ndiyo maana tunasemaga hatu pigani na wanya Rwanda bali tunapigani na wazungu wa marekani. Anasema jani marie mshikana wa Mbeko. Wabembe, sasa dunia nikote wanamikekati mikubwa ya kurudi kunye arithi yao ya fizi nchi ya ubembe. Nchi yenye utajiri wa kila aina kwanze ya madini, mito na magogo na arithi yenye rutuba ya ajabu. Wenyewe wanasema ubembe inanafasi nzuri ya ufugo. みちょやうべん i ん、ch um、a っち n ちみまぜよま a n g a むんぐに a て。みちょやいとんべん、みちょ a なよまじんべん、a ちょいなよまじんべん、みちょいなよまじんべん、み a w a な a まじんべん、みちょいなよまじんべん、みちょいなよまじんべん、みちょいなよま b e べん、みちょいなよまじんべん、みちょいなよまじんべん、みちょいなよまじんべんべんべん、みち i いなよ a じんべんべんべんべんべんべんべんべんべんべんべん a ん a んべんべんべんべんべんべんべんべんべんべんべんべんべんべんべんべんべ a t r べ n t i k ik. Hakika ubembe ni kana ni Afrika Ubembe ni kitovu cha uganga na teknolojia zaki Afrika. Kuna waze waliweza kutengeneza bunduki miaka ya nyuma huko lakini wengi wawo walipele kwa ulaya na wengine kuwawa. Wabembe walifanya operation kwa mikono tu na mtoto wali toka salama lakini cha ajabu uwezu kuna kidonda. Afrika tulikuwa juu sana. Sema tumijichanganya tu, kila mtu wanataka kwa mzungu kicha. Kwa mtoto waliweza kwa mtoto waliweza kwa mtoto waliweza kwa mtoto waliweza kwa mtoto waliweza kwa mtoto waliweza kwa mtoto waliweza kwa mtoto waliweza kwa mt Fizi ndiko kuna hadithi na ya teknolojia ya Afrika. Tuendeni fizi tukanzisha harakati za kuikumbwa upi Afrika. Afrika ni moja miipa kani mengine iliwekwa kutovoruga na tunavuruga na kuilikueli. Ninachwa pendea hawa yama jinsi wanavudumi shamilazao. Hata wakiwa kwenye ofisi wanazogola kibembe. Bembe moja na seema. Hata kama ni kifika mbinguni tukikapa moja na yesu badu tutaongea na eluge kibembe. Haujamaa wakiongea kama wanabishana. Ni watu ni misimamo sana. Ukimkorofisha, hata kama ni profesor ata achakazi na kurudi kufuwa samaki. Wabembe wote wanagita maimai na hata kile kikundi cha maimai kilianzia kwa otangu miaka lfungi miatesa na stini. Wanasema kuitaka kumaliza mayai basi wawe wote au Bembe iwenchikamili. Hawa jamabana ni paswa kichoa. Mwaka ilifumbilia na kumina nne kuri tokiyavurugu katyawa Bembe na wasudani kule Kenya ili kuwa sio walipozidi wa walikuenda Congo kujikwandumba walivorudi wa Sudan walipokuotika kama majani amiti wakatwaki angazi. U niheti siara ili pona maithini njingi zawa Sudani wakawa uli zawa Bembe. Bona hatujiona maithi zenu ina mana njihamfi wakasema sisi huatuna fiche maithi kumbenin dumba. Naski ya kuyevruguzile mkoongo ali kufa moja tu do iawa Bembe ni Mengi ni Malizi koko kusema tu mu Bembe na mnyaruhanda ni paka na panya. Kwa sababu ali kubali kuchonga nishwa na wazungu iliwebiwe, hiki ndoke zungumkoti cha Afrika, tunakulana sisi kwasi sisi kwa maslahi ya wazungu, muda ukifika ni ta kuletea historia ya vurugu zaukuakina, imeto sha kolero, imiandaliwa na muarimdeni simpaga zemo henga wakarne ya shirini na moja, mimi na itwa ananiasiriga.